Ulkoministeriön julkaisu Eurooppa-tietoa 146 vuodelta 1994 toteaa sivulla 90. Suomi sitoutuu Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, hyväksyen sitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Mitä nuo velvollisuudet ovat? Sitä meillä ei ole kerrottu. Mutta eräässä toisessa ulkoministeriön asiakirjassa todetaan komission vaatineen erityiset ja sitovat takeet, että Suomi hyväksyy myös unionin sotilaspoliittiset tavoitteet. Ja me kaikki tiedämme, että noiden sotilas sotilaspoliittisten tavoitteiden taustalla on yhteinen armeija. Yhteinen puolustus. Ja me olemme sitoutuneet näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Sivulla 52 todetaan. Euroopan unionin toimivalta kauppapolitiikan alalla on yksinomainen. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että yhteisön yksinomainen toimivalta kieltää yksittäisen jäsenvaltion kansalliset kauppapoliittiset toimet. Eli näin ulkoministeri omissa asiakirjoissaan vahvistaa, että Suomi menettää itsenäisyytensä täydellisesti. Ulkoministeriön oma tiedote on määrätyssä mielessä humoristinen, sillä he julkaisevat oman petoksensa kirjallisena väittaessaan sivulla kaksi tiedotteessa numero 146 vuodelta 1994, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat itsenäisiä täysivaltaisia valtioita. Hyvät kuulijat, nämä ajatukset ja nämä kirjelmät saavat pohtimaan, mihin meidän poliittinen johtomme onkaan ryhtynyt. Nämä saavat kysymään, minkälaisen sopimuksen he ovat kirjoittaneet. Nämä saavat myöskin toteamaan sen, että poliittinen johtomme on tietoisesti johtanut meitä kaikkia harhaan. Nämä saavat myöskin ymmärtämään sen, minkä takia kritiikki ja vastarinta haluttiin nujertaa niin totaalisesti kuin se tapahtui. Suomalaisena ja Suomen kansalaisena Ei tämmöisen sopimuksen hyväksyntä mahdu mitenkään oikeustajuun. Enkä näe oikeudenmukaiseksi, että poliittinen johtomme on mennyt tämmöisiä sopimuksia tekemään. En näe maamme johdolla olevan oikeutta tuhota, Kansallista itsenäisyyttä tällä tavalla. Enkä näe oikeutta, että poliittinen johtomme voi tällaisin sopimuksin riistää lapsiltamme oikeuden itsenäiseen vapaaseen isänmaahan. Pyydän jokaista kuulijaa miettimään edellä kuulemansa sisältöä ja ymmärtämään sen perusteellisen harhautuksen ja harhaa johtamisen, jonka kohteeksi Suomen kansa on viime vuosina joutunut. Siinä historiallisessa tilanteessa, jossa olisimme voineet vapautua historian poliittisista rajoituksista, ja henkisistä rasitteista. Mutta nykyinen poliittinen johto on lähes tuhonnut tuon mahdollisuuden saavuttaa se itsenäisyys, joka perustuslakiimme on kirjattu ja jota menneet vuosikymmenet on enemmän ja vähemmän poljettu. Kaiken edellä todetun perusteella minä yksittäisenä Suomen kansalaisena, isänmaalle ja itsenäisyydelle uskollisena, sotilasvalan velvoittamana annan seuraavan kehotuksen. Ja ennen kehoitusta perustelen näkemystäni. Suomen eduskunta, maan poliittinen johto ja myös tasavallan presidentti ovat syypäät Katalaan petokseen, jossa yhteydessä ei voida puhua pelkästään maanpetoksesta tai valtiopetoksesta. Syyllisyys valtiokaappaukseenkin on liian laimea. He kaikki ovat pettäneet ihmisyyden, tehden älyllisen petoksen koko kansakuntaa kohtaan. He ovat valheilla ja viekkaudella, johdattaneet kansakunnan tuhon tielle ja vieraan valtiovallan alamaisuuteen. Kun presidentti ja samalla puolusvoimiemme ylipäällikkö rauhan aikana, kytki tämän valtiokaappauksen vastustajat fasismiin erään tanskalaisen toimittajan haastattelussa. Presidenttimme ja ylipäällikkömme. Iski puukolla selkään omia alamaisiaan. Isänmaalle ja esivallalle kuuliaisia kansalaisia. Ja kun hän täydensi ihmisten nöyryyttämistä, kieltäytymällä edes keskustelemasta toisin ajattelijoiden edustajien kanssa. Hän todisti olevansa kykenemätön ja epäpätevä siihen tehtävään. Johon hänet oli kansa valinnut. Ei hän näillä toimillaan osoita olevansa presidentti ja maan isä. Kaiken tämän valossa. Hän on minulle maanpetturi. Hän jakoi. Omalla toiminnallaan kansakunnan kahtia. Eikä pelkästään kahtia, vaan loukaten ihmisiä syvintä sisintä myöten. Eikä hänellä tämän toimintansa perusteella ole oikeutta käyttää Jumalan sanaa, tai saarnata moraalista. Sillä hänen suustansa tullessaan raamatun sanat saastuvat. Muu poliittinen johto on päätettyään enemmistönä jäsenyyden puolesta yhtä lailla syypää petokseen ja valheeseen. He ovat sokaistuneet hyväisyydessään ja ahneudessaan ja myyneet kansansa, myyneet isänmaamme vapauden ja itsenäisyyden rahasta omaksi hyödykseen. Mutta he eivät tule hyötymään petoksestaan, sillä niin on kirjoitettu että paha saa palkkansa. He kaikki, jotka oman kansansa pettivät, tulevat saamaan ansionsa mukaan. Minä yksittäisenä ihmisenä en näe muuta mahdollisuutta kuin että Suomen kansan on nyt noustava henkisesti ja murrettava tämän petoksen kahleet. On noustava henkisesti puolustamaan isiemme maata, lastemme perintäoikeutta itsenäiseen isänmaahan ja kansalliseen vapauteen. Ja puheiden aika on ohi. Eivätkä nämä petturit ansaitse sääliä, eivätkä anteeksi antoa. Sillä he ovat myyneet sielunsa mammonalle ja lähteneet toiminnallaan rikoksen poluille. Eikä ole anteeksi antoa ilman katumusta. Heidän tekonsa. Kirjattakoon historiaan sellaisena kuin se on, petoksena ja maanpetturuutena, opetukseksi jälkipolville. Meidän on noustava henkisesti, sillä aika on tullut. Se on tässä ja nyt. Miespuoliset kansalaiset, muistakaa valanne velvoite ja toimikaa sen mukaan. Olkoon mottona vanha viisaus puhtain asein puhtaan asian puolesta oikeuden voittoon. Kaikki te, jotka arvostatte itsenäisyyttä, miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, Viekää tieto petoksesta jokaiseen kotiin, Suomen jokaiseen kolkkaan. Kertokaa ihmisille totuus tästä valheesta. Paljastakaa ihmisille petoksen koko sisältö. Nouskaa ja tehkää tämä. Ja kuten valassa pyydetään Jumala kanssanne. Tehkää tämä kaikki lähimmäisen rakkaudessa, rakkaudessa vapauteen ja itsenäisyyteen. Rukoilkaa, ketkä siihen kykenevät, mutta älkää pelkästään rukoilko, vaan toimikaa raamatun opetusten mukaan, kertoen totuudesta paljastain valheet ja vääryydet. Mutta älkää lähtekö koston tielle, sillä kosto on Jumalan asia. Mutta rukoilkaa, että Jumala toimisi mahdollisimman pian, sillä monilla usko jo horjuu. Rukoilkaa, että piinamme pian päättyisi, sillä monet ovat jo loppuun asti väsyneet. Yksin ja syrjittynä. Uskollisuutensa ja arvojensa tähden. Olkaa rohkeita, älkää pelätkö. He, petturit ja maansa myyneet. Kansansa häväisseet. itsenäisyytämme tuhlanneet. He joutuvat nöyrtymään oman rikoksensa edessä. Heillä olkoon syytä pelkoon, oman tunnon tuomion tähden. Ja he jäävät häviölle, sillä heillä ei ole mitään muuta välinettä puolustaa itseään ja toimintaansa, kuin omat valheensa. Eivätkä heidän valheensa kestä totuuden edessä. Nouse Suomen kansa henkisesti puolustamaan lakia ja oikeutta. Totuus ja oikeus on tähän maahan vihdoin saatava, ja lain tuomio pettureille annettava, siten kuin perustuslakimme siitä säätävät. Mutta ei tässä maassa. Ei tässä ajassa kansa saa oikeutta, ellei se sitä itse hanki. Eivätkä tämän maan asiat korjaannu kädet ristissä toivomalla. Jos uskotte Jumalaan, todistakaa uskonne teollanne, sillä mitä ovat tyhjät sanat ilman tekoja. Ne ovat kuin tuuli, joka tulee ja menee, ja jonka mentyä ei ole mitään. Älkää tyrkyttäkö totuutta, antakaa ihmisten itsessä selvittää. Antakaa heille tieto, mistä syntyy totuus. Meidän on tehtävä osamme omassa ajassamme isänmaan puolustamiseksi. Meidän onnemme on tehdä se rauhan keinoin, kun vanhempamme ja heitä edeltävät sukupolvet ovat joutuneet lunastamaan vapautensa. Ja myös meidän vapautemme asein, monet kaikkensa uhraten. Kalistuisimmeko tähän petokseen ja valheeseen? Mitään tekemättä. Nörrymmekö vääryyden edessä? Hyväksymmekö alhaisen kierouden? Olemmeko vaiti? Olemmeko vaiti, kun itsenäisyytemme tuhotaan ja lapsiltamme riistetään kansallinen perintäoikeus? Jos näin teemme, olemme osa petosta. Olemme osa syyllisinä valheeseen ja rikokseen. Meillä ei ole oikeutta vaijeta. Valitkaa uskotut ja luotettavat johtajat. Valitkaa uskotut viemää viestiä. Pitäkää yhtä. Viekää viesti Suomen kansalle, aika on tullut. Kertokaa heille vapaudesta, paljastakaa heille valhe ja vääryys. Ja pyytäkää heitä liittymään joukkoomme, kukin tavallaan ja kykyjensä mukaan. Ja jokainen on yhtä arvokas teossansa kun hän toimii yhteisen asiamme isänmaan itsenäisyyden puolesta. Mutta varokaa petosta, varokaa pettureita, kavaltajia ja provokaattoreita. Jättäkää sivuun ne, joilla on pyrkimys väkivaltaan ja hillittömyyteen. Me emme tarvitse anarkiaa. Tai väkivaltaisia toimia. Meidän ei pidä olla aloittajia sellaisessa. Nouskaa suomalaiset henkisesti, sillä aika on tullut. On tekojen aika. Aika lunastaa vastuumme isänmaastamme ja itsenäisyydestämme. On aika yhdistää kansa totuudella, yhdistää siinä, missä presidentti ja poliittinen johto ovat hajoittaneet. Tehkää se, kertomalla ihmisille totuus. Mutta unohtakaa ne, joita ei totuus kiinnosta, sillä heidän osaltaan työ on turhaa. Aikanaan hekin joutuvat tajuamaan sen, minkä nyt kieltävät. Nouskaa suomalaiset ja voitto on meidän. Voitto totuuden ja oikeuden nimissä. Rukoilkaa itsellenne ja muille voimaa ja rohkeutta. Rukoilkaa, kunnes uskotte voittoon, kunnes ette epäile. Ja tietäkää tämä, vanhan viisaan miehen neuvo. Hän on kanssanne, kun uskotte voittoon hänen nimissään. Tuon miehen neuvoa on meidän jokaisen syytä noudattaa. Tämän kaiken kuultuanne, hyvät kuulijat, te kysytte. Kuka minä olen? Te kysytte, mikä minä olen sanomaan mitään. Te kysytte, mikä oikeus minulla on sanoa näin. Vain tämän minä tahdon teille kertoa. En minä ole mitään. En minä ole johtajanne. En minä vaadi mitään. Mutta minä olen mitannut ihmisyyden mitat itsessäni. Minä olen antanut ruumiini ja sieluni itsenäisyydelle ja kansamme vapaudelle. Ei ole minun asiani mitä tässä merkitystä. Mutta minä olen kuunnellut hiljaisuutta. Kaikki minussa tahtoo sanoa sen, mitä tässä olen sanonut. Minun omatuntoni sanoo, että sanon näin. Minun käsitykseni valan velvoitteista käskee sanomaan näin. Silti eivät minun tekoni ihmisenä mitään merkitse, eivätkä minun sanani mitään paina. Vain teidän kaikkien kautta minun sanomisilleni syntyy merkitys. Ja minä tiedän, niin luulen, millaista on kuolla, mutta minun tilini ovat selvät ja siihenkin olen valmis näiden tähden, näiden arvojen tähden, joihin valallani olen sitoutunut. Eikä minulla ole elämää tässä häpeässä, nöyryyttävässä petoksessa ja piittaamattomuudessa. Sillä ei tämä ole elämää tässä valheen ajassa. Tämä on piinaa. Kuulkaa siis sanani, älkää miettikö minuuttani. Kuunnelkaa oman tunnon ääntä. Ja tietäkää vielä, että minä olen teollani kaiken sen takana, mitä tässä olen sanonut. Menkää siis ja pelastakaa tämä maa, tämä kansa, siitä kuoleman vaarasta, joka petokseen kätkeytyy. Älkää antako periksi, älkää antautako pahan edessä. Menkää ja tehkää se, mitä tehtävä on. Mutta pitäkää omatuntonne puhtaana, kaikessa siinä. Mitä ikinä teettekin. Kiitos.